«Стівен Кінг. Пряникова дівчина» або у деяких виданнях «Дівчина Колобок» читає Олександр Курбатов. Частина перша. Тільки швидкий біг допомагав. Після того, як померла її дитина, Емілі стала бігати. Спершу добігала тільки до воріт, де, зігнувшись, впиралася руками в коліна і відпочивала а пізніше вже до кінця кварталу і далі, аж до закусачної Квікпік біля підніжжя пагорба. Там вона зазвичай з'їдала бутерброд з маргарином, а якщо не могла вигадати чогось іншого, підживлювалася шоколадними батончиками Хо-Хо або тістечками Рінг-Дінг. Попервах поверталася вона повільно, але згодом бігла і на зворотньому шляху. Пізніше вона перестала під'їдати, це виявилося, на диво, нелегкою справою. Раніше вона не уявляла, як гарно цукор гамує журбу. Хоча, можливо, солодощі просто стали для неї якимось фетишем. Як би там не було, а врешті-решт надійшов час сказати бай-бай батончикам. І вона це зробила. Їй вистачило самого бігу. Генрі називав фетишем її бігання, і вона погоджувалася з тим, що він має рацію. «Що з цього приводу, каже Стайнер?» – спитав він її. «Стайнер, як медик, каже, щоб я бігала. Накачувала собі ендорфіни». Вона промовчала про те, що не бачилася Сюзен Стайнер відтоді, як поховали Амі. «Вона каже, що може виписати на цю вправу рецепт, якщо тобі він потрібен». Емілі завжди вміла надурити Генрі, навіть після смерті Амі. Ми можемо народити іншу дитину, сказала вона, сидячи біля нього на ліжку, де він лежав, схрестивши ноги, а по щоках йому текли сльози. Його втішали ці слова. Ну, то й добре, хоча ніколи в них не буде іншої дитини, бо, так би мовити, залишається ризик знову знайти в колисці посіріле, застигле немовля більше жодних марних серцево-легеневих реанімацій чи лементу по номеру 911. 1 де оператор тобі повідомляє. Говоріть тихіше, мем, я вас не розумію. Але Генрі не варто було цього знати, і вона воліла його втішати, принаймні, на початку. Вона вірила в те, що не хліб, а втіха суть життя. Можливо, Пізніше вона змогла би сама втішитися. Проте це саме вона народила дефектну дитину. Ось у чому жах. Тож більше вона не ризикуватиме. Потім у неї почалися напади головного болю. Скажені напади. І врешті вона таки пішла до лікаря, але не до Сюзен Стайнер, а до їхнього терапевта Мендеса. Мендес виписав їй рецепт на якийсь зоміг. До сімейної клініки, де приймав Мендес, вона доїхала автобусом, а по ліки до аптеки вже побігла. Бігом вона поверталася й додому. Якихось дві милі. І коли нарешті добігла, у неї в боці, високо, між пахвою і ребрами, ніби застрягла сталева виделка. Вона дозволила собі на це не зважати. То був біль, що минається. Крім того, вона була виснажена і сподівалася, що зможе хоч трішечки поспати. Вона заснула. Аж до надвечір'я. На тім самім ліжку, де було зачато Амі, на тому, де плакав Генрі. Прокинувшись, вона побачила в себе перед очима плаваючи в повітрі примарні кола. Безпомилкова ознака того, як вона вже звикла його називати, славнозвісного головного болю М. Вона проковтнула одну з нових пігулок, і на її подив, ледь не переляк, біль дав задній хід і вшився. Спершу до потилиці, а там і зовсім щез. Вона подумала, що проти смерті дитини мусила б існувати така ж піхулка. А ще вона подумала, що їй треба з'ясувати межі власної витривалості. І вирішила, що подібне з'ясування вимагатиме тривалого часу. Неподалік від дому був стадіон юнацької спортивної асоціації з біговою доріжкою. Вона почала туди їздити машиною вранці, одразу після того, як Генрі йшов на роботу. Генрі не розумів сенсу в бігові. Джоггинг – інша справа. Чимало жінок займаються бігом-підтупцем. Скинути зайвих якихось чотири фунти з гузна, зменшити на якихось пару дюймів обсяг талії – але М не мала зайвих чотирьох фунтів ні на задку, ні на боках, а джогінгу їй більше не вистачало. Вона мусила бігати. І то швидко. Тільки швидкий біг допомагав. Вона ставила машину біля треку і бігала, поки могла бігти. Аж поки спортивна майка на ній не темніла від поту спереду і ззаду, аж поки ледь волочила ноги. Аж поки від виснаження не починалася гикавка. Генрі довідався. Хтось побачив, як вона, одна однісінька, бігає о восьмій ранку і доповів йому. У них була гаряча полеміка з цього приводу. Полеміка переросла в дебати про розлучення. «Це просто хобі!» – сказала вона. «Джоді Андерсон розповіла мені, як ти добігалась до того, що впала!» Вона перелякалася і думала в тебе щось із серцем. «Ем, це не хобі! І навіть не фетиш! Це манія!» І він дивився на неї з докором. От тоді-то вона вхопила книжку і пожбурила в нього так, що навіть та розірвалася. Саме через цей докірливий погляд розірвалася. Вона більше негодна була його терпіти. Та ще й вкупі з отим його видовженим обличчям. Це не жит в одній хаті з бараном. Я вийшла за барана дорсицької сірої породи, думала вона. От і маю тепер це безкінечне бе-бе-бе. Проте вона ще раз спробувала підвести логічну мотивацію під те, для чого, як здогадувалась, логічної мотивації не існувало. Так виявляється магічне мислення, а також магічний спосіб дій. Наприклад, те ж саме бігання Марафонці біжать, доки не впадуть. Ти збираєшся взяти участь у марафонському забігу? Можливо. Але дивилася вона при цьому вбік, у вікно, на під'їздну алею. Але я кликала її. Але я вела до хідника, а хідник у світ. Ні, сказав він. Ти не збираєшся брати участь у марафонському забігу. Ти не плануєш бігти марафон? Вона збагнула з тим відчуттям осяйного откровення, яке нам завжди дарує наочність, що це апофеоз Генрі, що в цім полягає вся суть цього довбаного Генрі. Впродовж усіх шести років їхнього подружнього життя він завжди був у курсі того, що вона думає, відчуває, планує. «Я втішала тебе», – подумала вона, – ще не шаленіючи, але близько до того. «Ти лежав отут на ліжку, нюнява, а я тебе втішала!» «Біг є класичною реакцією психіки на той біль, який відчуваєш», – говорив він, як завжди поважно. «Це називається відсторонення. Але якщо ти не відчуватимеш болю, Люба, ти ніколи не зможеш». От тоді-то вона й схопила першу, яка трапилася їй під руку, річ. І нею виявився роман «Дочка-хранителя пам'яті» в паперовій палітурці. Вона колись було почала його читати, але покинула. Зате тепер його читав Генрі. І, судячи з закладки, вже встиг подолати три чверті. У нього навіть літературний смак, як у дорсицького барана, подумала вона і шпурнула книжку в нього. Книжка попала йому в плече. Він витріщив на неї широко розплющені здивовані очі, а потім рвонувся вперед. Либонь, хотів її просто бійняти, але хто знає? Невже хтось, бодай щось, може в такому розуміти? Якби він кинувся на мить раніше, можливо, встиг би вхопити її за плече або за зап'ястя, а може хоч ззаду за майку. Та його скував секундний шок. Він запізнився а вона вже побігла, пригальмувавши тільки раз, щоб підхопити зі столика в сінях свій гаманець на поясі, під'їзною алеєю до хідника, а там, вздовж узвозу, яким вона недовгий час прогулювалася, штовхаючи перед себе візочок перед з іншими матусями, які тепер демонстрували їй своє відчуження». Цього разу вона не збиралася зупинятися чи бодай стишувати біг. Емілі вибігла у світ одягненою лише в шорти, кросівки та майку з написом «Бережіть лідера гурту підтримки». Ринувшись униз пагорбом, вона на бігу оперезилася поясом з гаманцем і клацнула пряжкою. Що вона відчувала? Радісне збудження. Чистий кайф! Вона дісталася центру міста, дві милі, 22 хвилини, не припиняючи бігу, навіть коли світлофор наказував стояти. У такі моменти вона тупцювала на місці. Двіку хлопців у мустангу з опущеним верхом, саме починалася пора для відкритого верху, пропустили її на розі центральної і східної вулиць. Один з них свиснув, М показала йому «фак пальця». Він засміявся і зааплодував, газонувшим мустангом по центральній при собі в неї було небагацько грошей, але вона мала пару кредитних карток. Особливо цінною була American Експрес, бо за її допомогою вона могла отримати дорожні чеки. Вона усвідомила, що повертатися додому не збирається принаймні не зараз. А коли ця думка замість смутку відгукнулася в ній почуттям полегшення, можливо, навіть ефемерного сп'яніння, вона здогадалася, що це рішення. На довгий час. Вона зайшла до готелю Моріс, щоб звідти зателефонувати, і потім раптом вирішила зняти там собі номер. Я в них кімната на одну ніч. Є. Вона подала Клерку кредитну картку Амекс. Схоже, вам не потрібен носій, промовив Клерк, оцінивши на око її шорти і майку. Я поспішала з дому. Розумію, сказав він таким тоном, що було ясно. А він взагалі не розуміє нічого. Вона вхопила підсунутий їй клерком ключ і поспішила через широкий хол до ліфтів, ледь стримуючись, щоб не побігти. Частина друга. Судячи з голосу, ти плачеш. Вона хотіла купити якийсь одяг. Пару спідниць, пару сорочок, дві пари джинсів, ще одні шорти, але перш ніж вирушити на закупи, мусила зателефонувати. Спершу Генрі, потім своєму батькові. Батько жив у Талахасі. Вона вирішила, краще буде спершу зателефонувати до нього. Номер його кабінету в гаражі вона не могла пригадати, зате пам'ятала номер мобільного. Він відповів після першого жгутка. Чутно було ревіння автомобільних двигунів. «Ем, якся маєш?» Це непросте запитання не видавалося аж занадто складним. У мене все гарно, тату, але я зараз в готелі Моріс. Здається, я пішла від Генрі. Назавжди чи на спробу? У його голосі не відчувалося здивування. Він усе сприймав легко. У ньому це їй подобалося. Але ревіння двигунів спершу стишилося, а далі вщухло геть. Вона уявила, як він заходить до свого кабінету, зачиняє двері, бере Либоні зі свого захаращеного столу її фотокартку і підносить собі до очей. «Поки що не можу сказати. Просто зараз ще зарано». «А через що так трапилося?» Через бігання». «Бігання?» Вона зітхнула. «Не зовсім. Ти ж знаєш, як одне тягне за собою інше». Або цілу купу всякого іншого. Дитина. Батько не промовляв імені Амі після смерті немовляти. З того часу вона назавжди стала дитиною. І те, як я переживаю через це. Генрі це неприємно бачити. Я зрозуміла, що хотіла б пережити це по-своєму. Генрі гарний чоловік, сказав їй батько. Але в нього своє ставлення до проблем. Безперечно. Вона мовчки чекала. «Що можу зробити я?» – вона пояснила. А він погодився. Знала, що він погодиться, але не раніше, ніж почує всю історію цілком. Вміти вислухати – це найважливіше. А Расті Джексон був спеціалістом і в цій справі. Один з трьох автомеханіків, що працювали в університетському гаражі, він став однією з чотирьох найвпливовіших персон у всьому кампусі Талахасі. Про це вона не від нього чула. Він взагалі про таке не казав ні їй, ні будь-кому іншому. Саме завдяки своєму вмінню вислуховувати. «Я пішлю Маріет прибрати в домі», – сказав він. «Не треба, тату. Я можу і сама прибрати. Я так хочу». – сказав він. – Там давно час влаштувати генеральну чистку. Той чортів будинок простояв зачиненим майже рік. Після того, як померла твоя мати, я не часто не їжджав до Вермільйона. Тут завжди знаходиться для мене якесь заняття. І материне ім'я Дебра він також перестав промовляти. Після її похорону, рак яєчників, він просто почав її називати «твоя матір». М. ледь не промовила «Ти певен, що не проти?» Але такі слова кажуть, коли послугу пропонує тобі хтось чужий або батькою з зовсім іншою вдачею. «Ти хочеш туди, щоб там бігати?» – спитав він. У його голосі чулася посмішка. «Там довжелезний пляж є, де побігати. І довга дорога там також є. Ти і сама про все це знаєш». Там не доведеться розштовхувати когось ліктями, щоб не заважали твоєму бігові. Відтепер і до жовтня на вермільйоні буде зовсім порожньо. Я хочу туди, щоб там думати. І гадаю, щоб покінчити з жалобою. Все добре, – сказав він. Замовити для тебе квиток на літак? Я й сама можу. Ну, звісно, можеш. Емі, з тобою все гаразд? Так, – відповіла вона. Судячи з голосу, ти плачеш. Так, трохи, – погодилася вона, витираючи обличчя. Все це трапилося так раптово, як смерть Амі могла б вона додати. Дитина пішла скромно, як маленька леді. Ані Чичірк з бейбі-монітора. «Іди з дому тихо, не грюкай дверима», – часто нагадувала її матір, коли М ем була дівчинкою-підлітком. «А Генрі не оселиться неподалік у якомусь готелі, щоб тебе турбувати?» Вона почула в його голосі легке, делікатне занепокоєння перед тим, як він промовив «турбувати». І усміхнулася попри сльози, котрі все ще не припинилися. «Якщо ти маєш на увазі, чи він приїде туди, щоби мене побити, то це не, не в його стилі». Чоловіки іноді міняють стиль, коли їхні дружини раптом зриваються і тікають геть. Хай навіть усього лише заради бігу. Але не Генрі, – заперечила вона. Він не той чоловік, який турбуватиме когось. Ти певна, що не хочеш спершу заїхати до Талахасі? Вона трохи забарилася з відповіддю. Їй і хотілося, але мені потрібно якийсь час побути на самоті а все інше згодом, і повторила. Усе трапилося занадто швидко. Хоча вважала, що все вибудовувалося поволі. Можливо, існувало навіть від самого початку закладене у ДНК їхнього подружжя. «Окей, я люблю тебе, Емі». «Я тебе теж люблю, тату. Дякую тобі», сказала вона крізь сльози. «Я тобі дуже вдячна». Із Генрі не було клопоту. Генрі навіть не спитав, звідки вона телефонує. Він сказав, не лише тобі потрібна розлука на якийсь час. Лейбонь – це на краще. Вона ледь стрималась. Її це вразило як абсурдне і водночас як цілком нормальне бажання. І від того, щоб йому подякувати. Найкращою відповіддю їй здалося промовчати. Наступні слова довели правильність її вибору. «Кому ти телефонувала по допомогу?» «Королю гаражу?» Цього разу вона ледь стрималася, щоб не спитати його, чи він встиг уже подзвонити своїй матері. Дотримання принципу зуб за зуб ніколи нічого не вирішувало. Вона промовила і сподівалася, що це прозвучало стримано. «Я їду на острів Вермільйон, до будиночка мого тата». «До тієї халопи. Їй здалося, що він ледь не перхнув. «Так само, як цукерки хо-хо і бісквіти твінки». Будинки лише з трьох кімнат без гаражу випадали з системи вірувань Генрі. М сказала, коли дістануся туди, зателефоную тобі. Довга пауза. Вона уявила, як він стоїть у кухні, прихилившись головою до стіни, міцно, аж кісточки пальців йому побіліли, стискає телефону слухавку, боячись прохопитися гнівом. Оскільки їхні шість років разом здебільшого були гарними роками, вона сподівалася, що він стримається. Втім, невідомо, чи з ним дійсно відбувається те, що вона собі уявила. Коли він заговорив знову, голос звучав спокійно, щоправда досить втомлено. «Ти прихопила свої кредитні картки?» «Так, але я не збираюся ними зловживати. Проте мені потрібна моя половина». Вона затнулася, прикусивши губу. Ледь не назвала свою померлу дочку дитиною, а це було б негарно. Нехай батько так її називає, але тільки не вона. І продовжила спочатку. «Моя половина грошей, що ми їх відкладали на коледж для Амі», – мовила вона. «Гадаю, там небагато, проте…» «Там більше, ніж ти гадаєш», – сказав він. У його голосі знову почулося роздратування. Вони почали відкладати ті гроші не від народження Амі. Навіть не тоді, коли я їм завагітніла, а ще як почали пробувати зробити дитину. Спроби затягнулися на чотири роки, і невдовзі перед тим, як Емілі нарешті зачала, йшлося вже про різні варіанти лікування безпліддя. Одним з варіантів було взяти маля з притулку. Ті інвестиції були не просто вдалими, вони виявилися дарунком небес, особливо акцій комп'ютерних компаній. Морт завів нас до цієї справи в найкращий час і витягнув звідти в абсолютно золотий момент. Емі, ти не повинна виймати яйця з цього кошика. От так завжди з ним. Він розповідає їй, що вона повинна чи не повинна робити. Я повідомлю тобі свою нову адресу, щойно її матиму, сказала вона. Роби зі своєю половиною, що забажаєш, а мою надійшли мені у вигляді банківського чека. Не припиняєш своєї біганини, мовив він. І хоча від цього менторського зверхнього тону в неї виникло бажання, щоб він опинився поряд, щоб вона могла знову пожбурити в нього книжку, цього разу в твердій палітурці, вона промовчала. Нарешті він зітхнув. «Слухай, Нуем, я вшиваюся звідси на кілька годин. Приходь і забери свою одежу чи що там тобі треба. Я залишу тобі трохи грошей на туалетному столику». Намить вона спокусилася. Аж раптом усвідомила, що гроші на туалетному столику чоловіки залишають для повій. «Ні», – відповіла вона, – «я хочу все розпочати з нуля». «Ем». -е -е Відтак довга пауза. Вона вирішила, що він бореться зі своїми емоціями. Від цієї думки в неї знову засвербіли очі. «Це в нас вже кінець, дівчинка?» «Не знаю», – відповіла вона, докладаючи зусиль, щоб голос звучав рівно. «Про це ще рано говорити». Якби я мусив угадати, я сказав би, що «так». Сьогодні я переконався у двох речах. Одна з них полягає в тому, що здорова жінка може бігати довго. «Я тобі зателефоную», – сказала вона. «Друга – це те, що коли йдеться про подружжя, живі діти діють як клей, а мертві – як кислота». Це її вжалило найболючіше з усіх тих слів, що він міг би сказати, бо цим він принижував Амі до рівня паскудної метафори. Ем такого б собі не дозволила. Вважала, що ніколи б не змогла на таке зважитися. «Я тобі подзвоню», – повторила вона і поклала слухавку. Частина три. Острів Верміліон лежав в заціпанілий і майже порожній. Отже, Гемілі Овенсбі прибігла під'їзною алеєю, відтак униз, пагорбом до закусочної «Квік-пік», а далі по треку південно клівлендської філії асоціації юніорів. Вона прибігла до готелю Моріс. Вона вихопилася із заміжнього життя, немов та жінка, що раптом наважилась попустити собі і рішуче випорхнула зі своїх сандалій. Далі вона домчала за допомогою південно-західних авіаліній до Форт Майерсу у Флориді, де орендувала авто і поїхала звідти на південь, до Нейплза. Острів Верміліон лежав за і майже порожній під пекучим червоним сонцем. Дорога простяглася на дві милі паралельно до острівного пляжа – від підйомного моста до відрізка батькової під'їзної алеї. Там стояла вбога на вигляд давно не фарбована халупа з блакитним дахом і облупленими блакитними віконницями ззовні, однак затишна і з кондиціонером. Коли вона вимкнула двигун Нісана, залишилися тільки звуки хвиль, що билися у порожній пляж, та десь неподалік раз у раз скрикувала «Ух, ох, ух, ох!» якась тривожена пташка. М поклала голову на кермо машини і проплакала п'ять хвилин, виливаючи з себе всю напругу і жахи, що назбиралися в ній за останні півроку. Принаймні, намагалася це зробити. В межах чутності тут не було нікого, окрім того птаха з його «ух-ох!». Нарешті, виплакавшись, вона зняла майку і ретельно витерла все – шмарк, кліпіти, сльози. Витерла лице, і верх груди, котрі ховалися під простим сірим спортивним лівчиком. Відтак рушила до будинку – під підошвами її кросівок репіли мушлі і уламки коралів. Нахилившись, дістати ключ зі схованки під незважаючи ні на що чарівним садовим гномом у вилинялому червоному капелюшку, вона усвідомила, що вже понад тиждень не відчуває звичного головного болю. Це її особливо втішило, зважаючи на те, що пігулки зоміх залишилися за тисячу миль звідси. Через 15 хвилин одягнена в шорти і батькову стару сорочку вона вже бігла пляжем. Протягом наступних трьох тижнів її життя набуло абсолютної простоти. На сніданок вона пила каву і помаранчевий сік. На ланч з'їдала величезні порції зеленого салату, а в обід жадібно наминала страви від стравфер. Зазвичай макарони з сиром або зварені шматки телятини з тостами у фірмовій упаковці. Це їдло її батько називав гівном на паличці, та їй потрібні були вуглеводи. Вранці, коли ще було холодно, вона бігла по пляжу Босоніж смугою припливу, там, де сирий пісок був щільним, і здебільшого без мушлів. У післяобідній час, коли ставало спекотно і часто дощило, вона бігала по тінистій, майже на всьому її відтинку дорозі. Траплялося, вона промокала до нитки. У таких випадках вона бігла крізь дощ, часто усміхаючись, іноді навіть регочучи, а повернувшись, роздягалася у передпокої і кидала вимоклий одяг у пральну машину, яка? так зручно, знаходилась лише за три кроки від душу. Спершу вона пробігала дві милі пляжем і милю по дорозі. Через три тижні вона вже долала три милі пляжем і дві по дорозі. Расті Джексон любив називати свою острівну кридівку солом'яним куриним, чи то за якоюсь старою піснею, чи ще з іншої причини. Будиночок стояв наприкінці північного краю острова. На Верміліоні більше не було нічого схожого на нього, бо решта будівель належали багатіям та супербагатіям, а на самісінькому південному кінці були три маєтки багатих аж до абсурду господарів. Іноді, коли я бігла по дорозі, повз неї проїжджали вантажівки з ґрунтообробним знаряддям, а легковики дуже рідко. Всі будинки, повз які вона бігала, стояли зачинені. Під'їздні алеї до них завішані ланцюгами, і такими вони залишаться щонайменше до жовтня, коли сюди потроху почнуть напливати власники. Вона почала придумувати їм назви. Той, що з колонами, отримав ім'я Тара, як у романі, унесені вітром. Той, що стояв за високою огорожею з залізних шпичаків, став називатися Келапфед, як в'язниця з режимом середньої суворості. Великий, що ховався за бридкою стіною з сірого бетону, став називатися дотом. Єдиний з них, невеличкий, затінений пальмами мандрівників і пальметами, вона назвала хатинкою тролів. Його сезонні мешканці, як вона собі уявляла, харчуються печивом гаус Іноді на пляжі вона бачила волонтерів-екологів з черепахового дозору. А невдовзі вже могла і вітатися з кожним на ім'я, і пробігаючи повз них чула навзаєм «Йо, Ем!». Більше там майже нікого не бувало. Хіба що одного разу над нею з дзижчанням Зевіс Вертоліт. Його пасажир, юнак, нахилився і помахав їй рукою. Ем помахала йому у відповідь. Її обличчя було надійно приховане козирком каскетки з логотипом команди «Семіноли». Флоридського штатного університету. Їжу купувала вона у пабліксі по федеральній трасі номер 41 за 5 миль звідси. Вертаючись додому, часто зупинялася біля букіністичної крамниці Бобі Трікета, яка була куди більшою за батьків будиночок, хоча зрештою такий самий курінь. Там вона купувала старі кримінальні романи Реймунда Чандлера та Еда Макбейна в паперових палітурках. Із засмальцьованими добрунатності кутиками пожовклих сторінок. І пахли вони так солодко і ностальгічно, як той старезний фургончик «Форд» з дерев'яним кузовом, що вона його одного разу зустріла на трасі номер 41». На даху в нього були ще прив'язані два садові стільці, а ззаду стирчала добряче побита серферська дошка. Їй не було потреби купувати Романа Джона Д. Макдональда. Батько запакував його книжками цілі полиці, які сам колись змайстрував із ящиків з-під помаранчів. Наприкінці липня вона пробігала шість, а інколи й сім миль щодня. Сиці в неї стали не більшими за шишечки, а дубця майже зникла. А на двох до того порожніх полицях у батьковій хаті вишикувалися томики з назвами на кшталт Мертве місто чи Шість негарних речей. Ввечері у неї ніколи не вмикався телевізор, навіть заради прогнозу погоди. Не вмикався і батьків старий комп'ютер. Жодного разу вона не купила якоїсь газети. Батько телефонував їй що два дні, але перестав питати, чи не бажає вона, щоб він вирвався з роботи до неї, після того, як вона пояснила, що коли буде готова з ним побачитися, сама йому про це скаже. Наразі, сказала вона йому, в неї нема суїцидальних настроїв. Це було правдою. Нема навіть депресії. Неправда. І вона добре їсть. Для Расті цього було достатньо. Вони завжди були щирими одне з одним. Також вона знала, що влітку в нього завжди багато справ. Все, що неможливо зробити, коли в кампусі, котрий він завжди називав заводом, вирує юнацтво. Все мусило бути зроблене між 15 червня і 15 вересня, коли там не було нікого, окрім студентів, що підробляють влітку та учасників якихось наукових конференцій, що їх в ряди годи влаштовувала адміністрація. А ще в нього була подружка, леді на ім'я Мелоді. М ем не любила їх навідувати. Їй ставало так смішно, але вона знала, що батькові було гарно з Мелоді, тож завжди питалася в нього про неї. «Все добре», – незмінно відповідав він. «Мел шикарний, як той персик». Один раз вона зателефонувала Генрі, і один раз Генрі зателефонував їй. Того вечора, коли він дзвонив, М ем здалося, що він п'яний. Він знову спитав у неї, чи між ними все скінчилося назавжди, і вона знову відповіла, що не знає, таким чином збрехавши. Імовірно, збрехала. Вночі вона спала, наче западала в кому. Спершу її мучили погані сни. Знов і знов той ранок, коли вони побачили, що Амі мертва. В деяких сновидіннях Амі з'являлася їй чорною, мов зогнила полуниця. В інших, то були найгірші, вона знаходила Амі на межі втрати життя і рятувала її диханням з рота в рот найгіршими, бо прокидалася вона з усвідомленням того, що Амі залишається так само Безповоротно мертвою. Якось під час нічної грузи вона підхопилася посеред такого сну, зісковзнула голою з ліжки на підлогу і ридала, упершись ліктями собі в коліна, долонями розтягуючи лице в гримасу, а блискавки все спалахували і спалахували понад затокою, кидаючи на стіну миттєві сині відбитки. Вона не припиняла себе навантажувати. Випробувала легендарні межі людської витривалості. І сновидіння або пропадали, або спустилися нижче за її пам'яті. Прокидатися вона почала не те, щоб з відчуттям свіжості, проте розслабленою аж до самої серцевини. І хоч кожен її день був точнісінько таким, як попередній, поступово дні почали здаватися їй... Новими. невервечкою повторення повторень, а кожний самодостатнім. Одного дня вона прокинулася з усвідомленням того, що смерть Амі – це не те, що відбувається, а те, що вже відбулося. Вона вирішила запросити до себе батька. Нехай приїде. І Мелоді хай привозить, якщо схоче. Вона пригостить їх гарним обідом. Вони зможуть заночувати. «Що за чортівня? Це ж його дім!» А відтак вона почала частіше гадати, що б його робити далі зі своїм справжнім життям, з тим, що невдовзі розпочнеться по той бік підйомного мосту. Що би їй хотілося зберегти, а чого позбутися? «Скоро їй треба буде зробити той телефонний дзвінок», – гадала вона. «За тиждень. Найбільше за два. Поки ще рано, але майже». Ось ось. Майже. Частина четверта. Ненадто гарний чоловік. Якогось полудня, невдовзі після того, як липень перейшов у серпень, дік Холіс доповів їй, що на острові в неї з'явився сусіда. Дік називав Верміліон не інакше, як тільки островом. Дік був битим чолов'ягою років п'ятдесяти чи, може, сімдесяти. Високий, стронкий, він ходив в обшарпаному солом'яному капелюсі, схожому на перекинути догори дном супницю. З сьомої ранку до сьомої вечора він опікувався мостом між і материком, працював з понеділка по п'ятницю. По вікендах його підміняв хлопчик. Хлопчику було років 30. Коли, підбігши до мосту, Емілі замість діка бачила перед будкою у старому плетеному кріслі «хлопчика», який замість Нью-Йорк Таймс читав Максима або популярну механіку, вона розуміла, що знову настала субота. Утім, сьогодні там сидів Дік. Канал між вермільйоном та материковим берегом, Дік називав його горлом, маючи на увазі гирло, вважала вона, канал в порожнечію. Небо було похмурим. На прилах мосту, тих, що з боку затоки, стояла чапля. Не то медитуючи, не то пантруючи рибу. Сусіди? – перепитала я. – Немає в мене ніяких сусідів. Я неправильно висловився. Пікерінг повернувся. Хазяйн садиби номер 366. Знову привіз собі якусь небогу. Слово «небогу» дік підкреслив, зиркнувши своїми голубими, вицвілими майже до безбарвності очима. Я нікого не бачила, сказала М. Так, він переїхав в міст своїм червоним Здесом десь з годину тому, коли ти ще, либонь, шнурки зав'язувала. Дік нахилився над своєю газетою і та захрустіла на його пласкому череві. Вона помітила, що він наполовину розгадав кросворд. Кожного літа інша небога. Завжди молода. Він зробив паузу. Іноді – диві, небоги! Одна у серпні, друга у вересні. Не знаю я його, – сказала Ем. І ніякого червоного мерседеса не бачила. Вона також не знала, що за будинок позначений номером 366. Вона помічала самі будівлі, але рідко звертала увагу на поштові скриньки. Звісно, окрім номеру 219. Це був той, дах якого прикрашав рядок вирізблених пташок. Дім, напевно, називався Птахокрай. «Та це і на краще!» – сказав дік. Цього разу, замість закутити очі, він так закопили в губи, ніби йому до рота потрапило щось гидке. Він привозить їх у Мздесі, а потім відвозить назад до Сейнт-Пітерсберга на своєму судні. На великій білій яхті. Називається Плейпен, тобто сексодром. Вона тут пройшла вранці, і знову опустилися кутики його губ. Удалині загриміло. Отже, небога отримує екскурсію по будинку, потім приємний короткий круїз морем на берег, і ми знову не бачимо пікерінга до січня аж поки не похолодніше в його чиказьких краях. Ем пригадала, що начебто бачила біля берега білу яхту під час своєї вранішньої пробіжки. Але не була цього певна. За день чи два, а може через тиждень, він прийшли сюди пару хлопів, і хтось з них віджене його мздес туди, де він його тримає. Десь біля приватного аеропорту в Нейплзі, гадаю. Мабуть, він дуже багатий. Ця розмова виявилася найдовшою з усіх, яку вона до того мала з діком. Їй було з ним цікаво, але все одно вона вже почала тупцювати на місці. Почасти тому, що не хотілося задубіти, але перш за все тому, що її тіло волало бігу. «Багатий, як той Скрудж Макдак. Але я вважаю, що пікерінг надто смітить своїми грошима. Так, як дядечкові Скруджу не снилося. Я чув, він заробив гроші на якихось комп'ютерних штуках», – завів він очі під лоба. «Так, як усі зараз». Мабуть, – сказала вона, не перестаючи тупцювати. Грім знову прокашлявся і цього разу серйозніше. «Я бачу, тобі не терпиться побігти, але затримую тебе не без причини», – промовив дік. Він склав газету, поклав її долі поряд зі старим плетеним стільцем і поставив на неї свою чашку з кавою, мов преспап'є притиснув. У мене нема звичію потякати острівних мешканців, бо в такому випадку я би не пропрацював тут довго. Більшість з них багатії, але ти мені подобаєшся, Емі. Ти замкнута і зовсім не пихата. А ще мені подобається твій батько. Ми з ним інколи разом хиляли пивце. «Дякую», – сказала вона. Її зворушили його слова. Нова думка відгукнулася посмішкою в неї на губах. «А мій батько просив вас наглядати за мною?» Дік похитав головою. «Ніколи не просив. Ніколи би не попросив. Це не в стилі RG. Тим не менш, він би тобі сказав те саме, що я кажу. «Джим Пікерінг не надто гарний чоловік. Я б тримався від нього подалі». Якщо він запросить тебе випити хай навіть чашку кави з ним і з його племінницею, я б на твоєму місці сказав «ні». А якщо б він запросив покататися з ним на яхті, я б теж на твоєму місці відповів йому абсолютним «ні». Я не відчуваю ніякої цікавості до будь-яких катань, – відповіла вона. Її цікавість була зосереджена тільки на завершенні своєї справи на острові Вермільйон. Вона відчувала, що кінець вже скоро. Краще мені повернутися додому, поки не почався дощ. «Гадаю, він не почнеться щонайменше до п'ятої», – сказав дік. «А втім, навіть якщо помиляюсь, вірю, що з тобою буде все гаразд». Вона знову посміхнулася. «Я теж так думаю» супереч поширеній думці, жінки не тануть під дощем. Я передам татові ваші вітання. Так і зроби. Він нахилився взяти газету, відтак застиг, глянувши на неї з-під свого дивацького капелюха. А як тобі взагалі ведеться? Краще, відповіла вона. З кожним днем краще. Вона відвернулася і припустила по дорозі до свого маленького соломіного куреня. На прощання вона махнула рукою, і одночасно з її помохом чапля, що сиділа на перилах мосту, майнула повз неї з рибою в довгому дзьобі. 366-й номер виявився дотом. І сьогодні, вперше відтоді, як вона приїхала на Вермільйон, його ворота були розчахнутими навстіж. Чи вони вже були розчинені, коли вона пробігала тут у бік мосту? Цього вона не пам'ятала. Могла в той час дивитися на свій громісткий з великим циферблатом годинник. Вона вже майже проминула ворота, гриміло вже ближче, але ж на ній був не тисячодоларовий замшевий костюм від Джил Андерсон, а лише комплект із крамниці Атлетік Аттіко, шорти і майка з зображенням найківської ключки. Крім того, як вона сама казала Дікові, жінки не тануть під дощем. Отже, вона вповільнила темп, взяла трохи вбік і просто кинула погляд. Так, з цікавості. Схоже, у дворі стояв Мерседес 450 SL, такий, як у її батька. Хоча в нього тепер уже доволі старий, а цей виглядав новісіньким. Цукерково-червоний, з сяючим навіть під потемнілим небом кузовом. Багажник був відчинений. Звідти звисав сніп довгого білявого волосся. Волосся було в крові. Чи казав їй дік, що дівчина Пікерінга – блондинка? Це перше, що їй спало на думку. Вона була шокована, була так вражена, що навіть не здивувалася. Це питання здалося їй цілком резонним. І відповідь на нього з'явилася тут же. Дік такого не казав. Тільки й казав, що молода і що небога. І казав це з гримасою на обличчі. У небі гримнуло. Тепер майже над головою. У дворі було порожньо, якщо не вважати машини. І блондинка в багажнику нікуди не поділася. Дім теж виглядав безлюдним. Мовча з ними ще більше, ніж завжди, схожим на бетонний дот. Навіть пальми, що гнулися навколо нього, не пом'якшували цього враження. Цей дім був надто великий, надто непривітний, надто сірий. Він був бридкий. Емі начебто почула стогін. Навіть не розмірковуючи, вона побігла крізь ворота через двір до прочиненого багажника. Зазирнула всередину. Дівчина в багажнику не стогнала. Очі розплющені але тіло в неї було порізане в численних місцях і горло мало розчахнути від вуха до вуха. Ем стояла, задивившись, надто шокована, щоб поворухнутись, не в змозі навіть видихнути. Раптом їй спало на думку, що це муляж мертвої дівчини, реквізит для кінозйомок. Хоча її раціональний розум твердив, що це не так. Та частина її душі, що теж відповідала за рацію, гарячково кивала, навіть вигадувала сюжет на підтримку цієї ідеї. Дікові не подобається Пікерінг, і Пікерінгів вибір дівчат. Але ж Пікерінгу не подобається Дік. Це всього лише ретельно підготовлений розігриш. Пікерінг поїде назад через міст із навмисно відкритим навстіж багажником, з якого тріпотітиме волосся цієї бутафорської блондинки. І... Але з багажника тепер долинули запахи. Це були запахи, лайна і крові. Емпру простягла руку і торкнулася щоки під одним з вирячених очей. Холодна, але шкіра. О, Господи! Це таки людська шкіра! Позаду неї почувся якийсь звук. Кроки. Вона почала розвертатися, аж тут щось впало їй на голову. Болю не було. Тільки здалося, ніби яскравий білий спалах промайнув у її світі. А потім у її світі настала темрява. Частина п'ята. Здавалося, ніби він намагається бавитися з нею в кота і мишки. Опритомнівши, вона зрозуміла, що прив'язана клейкою-стрічкою до крісла у великій кухні, заповненій жахливими сталевими речами. Раковина, холодильник, посудомийна машина, піч, що гідно виглядала б у кухні якогось ресторану. Від потилиці до передньої частини голови їй надходили довгі, повільні хвилі болю. Здавалося, кожна з них сигналізує. «Шукай рятунку! Шукай рятунку!» Біля раковини стояв високий стрункий чоловік у шортах хакки і старій сорочці гольф ізот. У безжальному флуоресцентному світлі, що лилося з подвісної стелі, М помітила глибокі зморшки в кутиках його очей і сиве пасмо – що прорізало збоку його дорогу стрижку. Науко йому було під п'ятдесят, а він мив під краном руки. На одній з них, трохи нижче ліктя, начебто виднілося коло таранка. Він різко обернувся. Від цієї зірячої спритності у неї зойкнуло серце. Очі його сяяли такою яскравою блакиттю, якої вже не мав дік Холіс. Вона не помітила в них ані сліду того, що могло б скидатися на розсудливість. І шлунок її провалився кудись глибоко. На підлозі, точнісінько такого гедотно-сірого кольору, як і бетонний двір, тільки різниці, що тут долівка була вимущена кахлями, Виднілася тьмяна завширшки з дев'ять дюймів смуга, Ем подумала, що це, можливо, кров. Дуже легко було уявити, як Пікерінг тягне через кухню, а в невідомому напрямку білявко за ноги, і її волосся залишає по собі цей слід. Отямилась, промовив він. «А вже краще! Класно! Гадаєш, я хотів обити її?» Я не хотів її вбивати. У неї в клятіж скарпеці був схований, ніж. Я тільки встиг що ущипнути її за руку. Здавалося, він обмірковує власні слова, тим часом промокаючи стосом паперових салфеток на бубнявілу кров'ю ранку в себе на згині ліктя. Ну, і ще за цицьку, але ж усі дівчата цього очікують, або мужилеб. Це в них називається «Прелюдія» чи, в даному випадку, людія. Помахами обох рук з розчіпиреними великими і вказівними пальцями він немов бирав у лапки кожну свою фразу. Ем здавалося, ніби він намагається бавитися з нею в кота і мишки. А ще він скидався на божевільного. Фактично вона не мала сумнівів щодо стану його психіки. Угорі прогрукотів грім. Гучно, немов хтось там звалив меблі. Ема ж підскочила, наскільки вона була спроможна це зробити, прив'язаною до кухонного крісла. Проте чоловік, що стояв біля подвійної раковини з нейржевічої сталі, навіть не підвів очі, так ніби зовсім не чув грому. Він відкопилив нижню губу. Отже я забрав у неї ніж. А вже тоді я ошаленів, мушу це визнати. Люди гадають, що я втілення в рівноваженості. Я намагаюся відповідати своїй репутації. Це так. Я намагаюся відповідати цій репутації. Втім, кожному чоловіку може урватися терпець. Ось цього-то вони і не розуміють. Будь-якому мужчині за відповідних обставин. Тавен. Чвиркнув дощ так, ніби господь там, у горі, смикнув ручку свого персонального ватерклозету. Хто може знати, що ти тут? Багато людей. Її відповідь прозвучала спокійно. Він блискавично перетнув кухню. Блискавично, це саме те слово. Щойно він стояв біля мийки, а вже наступну мить опинився поряд з нею, ляснувши її по обличчі з такою силою, аж іскри посипалися їй з очей. Вони розлетілися по кімнаті, наче яскраві хвостаті комети. Голова хитнулася набік. Волоссям шмагнуло по щуці, і М відчула, як рот наповнюється кров'ю з розбитої нижньої губи. Внутрішній бік губи тріснув і глибоко вдарився її об зуби. Відчувалося, що губа тріснула майже по всій ширині. Дощ на дворі вже періщив. «Я помру ще до того, як закінчиться цей дощ», – подумала М. Але сама собі не повірила. Либонь ніхто не вірить, доки справа остаточно не добігає до кінця. «Хто знає?» – заревів він нахилившись їй просто в обличчя. «Багато людей!» – повторила вона, і ці слова прозвучали як «бавато лютей», бо нижню губу їй уже почало розносити. А ще вона відчувала, як по підборіддю тече тонкою цівкою кров. Та попри страх і біль розум їй не знесло, тож вона розуміла – що єдиний шанс для неї залишитися живою – переконати цього чоловіка в тому, що його викриють, якщо він її вб'є. Звісно, його викриють, навіть якщо він її відпустить, але вона розбереться з цим згодом. Не більше одного кошмару за раз. «Бавато лютей!» – промовила вона знову зухвало – він метнувся до мейки і назад, і знову стояв біля неї вже з ножем в руці. З маленьким ножем. Цілком можливо, що саме з тим, який дістала зі своєї шкарпетки вбита ним дівчина. Він приставив вістря до нижньої повіки М і відтягнув її донизу. От тоді вже не витримав її січовий міхур. З нею вихлюпнулося все враз. Обличчя Пікерінга скривилося у трохи лицемірній відразі, і водночас він виглядав задоволеним. Дещо відсторонено М здивувалася, як особистість може одночасно переживати дві такі протилежні емоції. Він відступив на півкроку назад, але кінчик ножа не поворухнувся. Вістря так і чіплялося за її шкіру, відтягуючи донизу нижню повіку і злегка піднімаючи її очне яблуко. «Чудово», – сказав він, – «знову доведеться прибиратися». Втім, це не новина, аж ніяк. Як той казав, назовні місця більше, ніж усередині. «Саме так, – казав той чоловік з серіалу «Живі мерці. Він щиро реготнув, ніби коротко дзв'якнув, і знову нахилився до неї, втупившись своїми яскраво-блакитними очима в її затуманені. «Назви мені одну людину, яка знає, що ти тут! Не гайся! Не надумай вигадувати!» Якщо ти не називеш одразу, я вирішу, що ти вигадуєш і вийму тобі око з очниці і кину його в мейко. Я це можу зробити. Отож кажи мрщи. Дік Холіс, бовкнула вона, просто бовкнула по-дурному. Але це трапилося рефлекторно, їй не хотілося позбутися ока. Хто ще? Жодне ім'я не спадало їй на думку, в голові була лунка порожнеча, вона вірила його запевненням, що затримка коштуватиме їй ока. Ніхто більше, ну то й що, схлипнула вона. Та й, звісно, одного діка вже було достатньо. Звісно, що й однієї людини вистачить, хіба що цей такий скаженний що він прибрав ніж. І хоча периферійним зором вона не могла розгледіти точно, але їй здалося, що на його кінчику зблиснула крихітна перлина крові. Її це не вжахнуло. Вона раділа вже з того, що зберегла собі периферійний зір. «Окей», – промовив Пікерінг. «Окей, окей. Добре, окей». Він пішов до раковини і вкинув туди ножичок. Її трохи попустило. Та тут він відчинив дверцята шафи поряд з мийкою і дістав звідти великий, довгий, з гострим кінцем різницький ніж. Окей, підійшов він до неї знову. На ньому не було ані краплини крові. Вона принаймні не помітила ані плямки. Як таке можливо? Скільки ж вона була непритомною? «Окей-окей!» Вільною від ножа рукою він занурився собі в волосся в свою коротку, ідіотично дорогу стрижку і миттю відсмикнув руку. «Хто такий, дік Холіс? «Наглядач підйомного мосту», – сказала вона. Голос в неї дрижав, звучав непевно. «Ми балакали з ним про вас. Саме тому я й зупинилася, щоб поглянути». На неї раптом найшло натхнення. Він бачив ту дівчину, вашу небогу, як він її назвав. ге, -ге ж, ге, ге ж. Дівчата завжди виїжджають звідси на яхті, тільки це він і знає з усього. Що за них шпорки ці люди? Де твоя машина? Відповідай мені, або утримаєш новий презент, ампутацію цицьки. Швидку, проте не безболісну. У курині. Це все, про що вона могла наразі згадати. Що це ще таке? Маленький будиночок наприкінці острова. Він належить моєму татові. Знову дії осяє в спалах натхнення. Він знає, що я тут. Егеш, егеш. Схоже, це не зацікавило пікерінга. Так, окей. Добре. Велике діло. Ти маєш на увазі, що живеш там? Так. Він перевів погляд на її шорти, що стали тепер темно-синіми. Ти бігаєш, а вже ж? Вона промовчила. Та пікінгу не потрібна була відповідь. А вже ж? Ти бігаєш, чорти, мене забирай. Так і є. Вистачить лише глянути на ці ноги. Неймовірно. Він зігнувся у попереку так, ніби вітав особу королівської крові і з гучним цмоком поцілував її стегно просто під краєчком шортів. Він випрямився. Її серце обірвалося, коли вона помітила, як на стовбу,